Lektion 5. Vad är det på svenska? Vad är det här? Vad är det där? Det är en klocka, ett fönster, en byrå, ett skrivbord. Vem är det här? Vem är det där? Det här är Leeuwe, Lisa, Ken. Vems bok, bil, hus eller bord? är det. Det är min bok, hans bil, vårt hus, hennes bord.